вчинила правильно і що їй направду нікуди вертатися. Листки виглядали старими, коричневі, крехкі, зі зморшками. Колись вона хотіла писати на них листи йому, про те, як багато він для неї значить. Вона замочила їх у заварці чорного чаю, але того вечора несподівано прийшов він сам. Запитав: "Що це? Хочу писати на них листи тобі?" Думаю, папір буде дуже красивий, Вінтажний такий, знаєш, Справжній вінтаж був би, Якби ти замочила його у вині. Але стів мені писати не треба, Я прийшов попрощатися. Вона ні про що його не розпитувала, Не заперечувала, не опиралася, Не відповіла на його останні прощальні обійми. Його руки були, як завжди, теплі й сильні, Але їй на шкірі виступила паморозь, Андріана зачинила за ним двері, вийняла листки і поклала їх сушитися. А наступного ранку склала їх у книжечку та переписала туди чотири своїх улюблених віршів. З того дня їй завжди було холодно всередині. Минуло зовсім небагато часу, і дівчина стояла в аеропорту. Її ніхто не проводжав. Єдина людина, для якої вона тут щось означала – «тітка», жила в далекому селі. Андріана попрощалася з нею ще вчора. Дівчині хотілося озирнутися назад, але позаду горіли мости, а диму вона не любила. Від нього завжди різало в очах. Тому вона просто дивилася прямо, часом убік. Там були люди, які кудись поспішали. У когось, мабуть, теж палали мости і стояли стовпи диму, бо їм різало в очах, і вони безупинно плакали. Андріана відвернулася. Біля вікна стояв самотній чоловік із валізами. Його ніхто не проводжав. Він нікому не телефонував, не плакав. Не метушився і не перевіряв документів. Спокійно стояв і дивився кудись крізь натовп. Чоловік із виразним поглядом, тонкими рисами обличчя і теплим шарфом навколо шиї. Теплим шарфом навколо шиї. Андріана різко зіскочила з ліжка. Тепер вона знала, де бачила незнайомця з набережної раніше. Вони прилетіли сюди у це холодне чуже осіннє місто одним літаком. І він, ймовірно, зупинився десь неподалік. Дівчина швидко вдяглася, висушила волосся і збігла вниз до адміністратора. «До вас хтось заселявся сьогодні з українським паспортом? Ну, крім мене», – запитала вона молодого індійця. Той лише похитав головою і розвів руками. Може, він не знав, може, не зрозумів питання, може, зрозумів і знав, але не мав права казати, а пояснити їй не вмів. Андріана повернулася в номер і спробувала заснути. Хтось засинає, рахуючи слоненят, зірки, гроші, викреслюючи зроблене в списках пам'яті, вкладаючи нові переліки, хтось уявляє собі далекі безлюдні острови, де включено все для щастя, і манна з неба, зокрема. Але вона погано рахувала, не любила уявляти нездійсненне, не хотіла пригадувати нічого з попереднього життя тож засинаючи думала про самотнього чоловіка, який прогулювався набережною, закутавшись у теплий шарф. А наступного ранку зробила собі кави в кавомашині, машині, додала сухого молока і незвично дрібного цукру, сховала свою вінтажну книжечку в кишеню і пішла туди, де вчора зустріла його. Раптом незнайомцюві теж не спиться. Мурашки бігали по шкірі. Вітер знову намагався добратися до самого серця. Дівчина повторювала подумки вірші із записника, які давно знала на пам'ять, і від їхнього надривного стакату мерзла ще більше. Вона вглядалася далечінь, аж почали пекти очі. Ноги геть замерзли, і їй слід було повертатися назад. Вона обіцяла собі піти, тільки-но ще раз перечитає свої вірші, і раптом там, далеко, де вчора стояли рибалки, замайоріла висока фігура худорлявого чоловіка з великим шарфом навколо шиї. Андріана надпила кави, щоби переконатися, що не спить. Вона вже давно охолола і смакувала не надто добре, а чоловік спокійною ходою наближався. Може, це все їй лише снилося, Може, зараз вона прокинеться у маленькому номері, ввімкне телевізор і зрозуміє, що тут немає нічого, що могло би її зігріти чи втішити, що вона геть чужа і що повертатися їй теж нікуди. Але навіть якщо цей чоловік усього лишень мариво, зараз, поки воно їй уважається, Андріані було незбагненно тепло і спокійно всередині. А млосне відчуття загубленості дрібної комашки у великому мурашнику, у якому не міг собі дати ради навіть творець, кудись поділося. А тим часом незнайомець порівнявся з нею, відхилив пальцями шарфа від губ і усміхнувся. Обідня кава для вчительки От бувають вже такі щасливчики, яким кава допомагає вранці прокинутися. У мене з цим серйозні проблеми. Якщо заварюватиму її, ледь продерше очі, то з цього вийде щось непоправно несмачне. Моя кава любить увагу, а яка там увага вранці. Узагалі-то я дуже люблю свою роботу, люблю студентів, люблю їх надихати і розповідати всілякі таємниці Всесвіту. Ну добре, нехай не таємниці, а всього лише різні правила та їхнє практичне застосування, але все одно я це люблю. Єдине, чого не люблю, то це вставати вранці. А мені як навмисне, що осені ставлять першу лекцію, ту, що на 8.30. Коли я ще була студенткою, то під час першої лекції додивлялася кольорові сни в своєму ліжечку. А тепер так не можу, відповідальність, доросле життя. Зате так приємно йти вранішнім містом, одразу після прохолодного вересневого дощу. Здається, наче воно ще зовсім сонне, тільки вийшло з душу і ще не встигло витерти краплинки води зі шкіри. Я відчуваю, що воно таке відкрите для мене і зовсім мене не соромиться, і що я вдома. І як тим дітейськам удається прийти так рано? І сміятися, і щось бубоніти між собою, поки ще не продзеленчав дзвінок. А потім усміхатися мені і принаймні робити вигляд, що щось конспектують. Лише Максим Ша знову заснув за останньою партою. Нестримний хлопчисько, в більш зрілу пору доби, вранці, таке зворушливе дитятко. Так і хочеться підійти, вкрити його пледом, приспати в ньому назріваючу дорослість і дати насолодитися дитинством, бодай у вісні. А ще краще – самі сісти за останню парту десь неподалік, покласти голову на книжку і солодко спати. Але я нагадую собі, що я викладачка. Іду проходом до Максима, намагаючись не дуже цокотіти підборами і кладу руку йому на плече. «Доброго ранку, хлопче! Нам тут усім сниться лекція, а вам що?» Він кидає на мене грайливий погляд, потирає щуку, на якій лежав, і намагається сісти рівно. Учорашній футбол. «Прекрасно! Перекажете сюжет свого сну на перерві, а зараз вертайтеся в сім'ю. Я усміхаюся йому і повертаюся назад». Дівчатка на передніх партах хихотять, Ледь помітно оглядаються на Максима. Ми говоримо про важливе і світле. Студенти щось запитують, я відповідаю. І від цього наче воживаю. Мені здається, немає кращої терапії від бажання поспати, від осінніх депресій і невпевненості, від утоми і смутку, ніж розмова з молодими людьми і можливість їх надихнути. Коли їхні очі світяться цікавістю, я почуваюся королевою. На перерві, як я й обіцяла, слухаємо розповіді про Максимів футбол. Він щось вигадує на ходу, активно жестикулює. Дівчатка згормилися навколо мого столу і ловлять кожне його слово. Дуже хочу, щоб цей збитошник урешті взявся за розум і здійснив свою мрію. У нього такий неймовірний потенціал. Я щовечора молюся за всіх своїх студентів, а за нього особливо. Знову дзеленчить дзвінок. Молодь неохоче розбрідається по аудиторіях, а я йду додому через осінній парк. У місті, де я колись навчалася, так багато кав'ярень, де подають е, кау-ту-гоу в паперових горнятках. А у нашому маленькому містечку є два ресторани, у яких хтось час від часу справляє весілля і які відчиняються не раніше обіду. У містечку, де найвищий навчальний заклад, то професійно-технічне училище, де я й читаю свої ранкові лекції. Не подають каву у паперових горнятках. Може, воно й добре, бо я п'ю її завжди зі справжніх керамічних і заварюю у глиняний джезві. І взагалі кава для мене – то цілий ритуал. Збоку пробігла руда білочка, кументна така. Кудись поспішала, заклопотана, весела і дуже граційна. Я люблю своє місто за те, що в його парках живуть білочки, а зараз прийду додому, нагодую своїх рудих собак і заварюватиму каву. Завтра субота, але що з тієї суботи, якщо я за якимось абсурдним законом фізики прокидаюся раніше від будильника». До речі, давно вже хочу запитати нашого фізика, в чому тут може бути справа? То може запросити його завтра на каву? Осіннє шоколадно-горіхове лати Осінь прекрасна хоча б тому, що її світанки наступають трохи пізніше і з'являється більше шансів встигнути після сну на небесну трансляцію. А ще восени – Особливо смачно виходить шоколадно-горіхове лате. Уранці, коли теплі ковдроподушкові обійми такі спокусливі, неможливо себе витягнути з ліжка нічим. Ніяка сила барона Мінхаузена тут не допоможе. Неодноразово перевірено і доведено сотнями статистичних бюро по всьому світові. Виманити розніжене тіло можна хіба, думкою про те, що робиться на небі, за вікном і що може вийти, якщо ось просто зараз піти і почаклувати трохи на кухні. І ти підіймаєшся, треш сонні очі, розправляєш складки на смішній картатій піжамі і волочиш ноги в убік усіх тих красиво розкладених баночок-скляночок. Кава твоя улюблена, м'яка, без усяких кислинок і гірчинок. Турка теж улюблена, глиняна й пузата. Зігріти молоко і збити його до пінки у френч-пресі. Молодці ті французи, геніальний винахід, чайничок зі збивалкою всередині. І байдуже, що вони й подумати не могли, що ти збиватимеш у ньому молоко. Зате пінка виходить така пухка, і схожа на, смари... на хмаринку. Затепінка виходить така пухка і схожа на хмаринку і на твою ковдру, але про це зараз краще не думати. У велике прозоре горня насипаєш подрібнених горішків, зовсім трішки, і кладеш один шоколадний квадратик. На щастя! Тоді наливаєш каву, м'яку, без усіляких кислинок і гірчинок, твою улюблену. Молочна пінка, як хмаринка, та сама, із геніального винаходу французів. Розсипаєш по ній піщинки подрібненого цинамону і вранішнє осіннє кавове щастя готове. Накидаєш на плечі плед, рукою поправляєш волосся Пальцями розплутуючи кумедній кучері на тім'ячку. Береш горня і виходиш на двір. Там повітря таке терпке, А тумани густі і кучеряві. Кіт треться до ніг, А сусід, той, що рання пташка, І навіть улітку спостерігає За світанковими трансляціями, Підморгує і бажає тобі доброго ранку. Ти вдома, і це, напевне, Найкраще місце на землі. А ще... Зараз осінь, і так добре, що її світанки настають трохи пізніше. Північне Сихівське кафе Пам'ятаєш, ми сиділи з тобою на невельми чистим столиком Коли якогось там бару на Сихові Ти пив свій чай із лимоном, а я куталася в твою За велику на мене куртку і не пила свого чаю, Бо там утопився бідолашний комар. «Я дивилася на тебе і майже плакала. Було вже близько півночі. Мені до нестями хотілося спати, а дим твоєї цигарки прикро різав очі. Я слухала тебе, і ти плакав насправді. Боже, Боже, як мені хотілося триматися, не заплакати насправді теж, залишатися впевненою і показати, що я вірю в краще». Що в тебе буде все добре, і мені нічого плакати, я маю сміятися, маю плеснути тебе по плечі, сказати щось переконливо-оптимістичне. Я піднімала очі на зірки, яких не було видно. Щоби сльози закотилися назад у горло, а з клубком, який збирається там, я вже якось упораюся. Мовчатиму, наприклад. Поки ти запалюєш нову цигарку, я забираю твій чай. Там залишилося ще півкухлика. Я роблю ковток, бо знаю, що довго не зможу мовчати. Хочу, аби сльози з горла скотилися в живіт, а там я якось уже з ними розберуся. Ти дивишся вбік і раптом запитуєш, чи я не замерзла. Кажу, що страх як замерзла, і прошу зв'язати мені теплі шкарпетки на ноги і шарфику передачу. Сподіваюся, що ти засмієшся. Кутики твої губ піднімаються вгору, але лінії над носом не розгладжуються. Твої очі і на мить не стають світлішими. Тобі боляче, я знаю. Тобі нестерпно боляче. Я страшенно хочу тебе обійняти. Але в нашій сім'ї ніхто не любить телячих ніжностей. Хіба я одна? Але навіть ти мене в цьому не розумієш». Махдо, давай я відвезу тебе до Дани. Досить із тебе пригод на один день. Я знаю, що означає цей твій погляд. Двері в твою хлопчачу кімнату відчинилися надто широко, і я вгледіла те, що мені бачити було, не слід. Тепер ти хочеш відправити мене на гойдалку чи ще кудись, лишень би я не ступила на крок ближче». Я хочу крикнути, Денисе, що врешті-решт твоя мала нерозумна сестра давно виросла. Червоні шрами на руках і майже чорні сенці на ногах давно перетворилися на дрівні білі рисочки, які помітимо, хіба що ми з тобою і то, якщо дуже захочемо. Зате в моєму серці тепер уже немало зарубцьованих і незарубцьованих ран». У моїх очах не так багато шалу і небезпечних іскорок, але там досить суму і розуміння. Я вже не та нестримна бешкетниця, яка пролізе в твою кімнату, коли ви з хлопцями ганятимете м'яча і приклеїть у твоєму серйозному хлопчачому альбомі з марками три наклейки з Барпі. і один фантик із «Love is». «Я, Денисе, давно розумію, що таке болить, і не маю жодного наміру вигріватися у затишній кухні Дани, за якою скучила, між іншим, дощему, коли ти куриш свої цигарки одна за одною і готовий просидіти під цим дурним баром цілу ніч. Замов мені ще чаю з лимоном, а цей басейн із трупом занеси назад». Через лічені хвилини у нас відберуть кухлі, вимкнуть музику і зачинять двері, бо вже північ і годі сидіти за чаєм. Але ти не вмієш мені відмовляти. Ти йдеш і просиш зробити мені чай і простежити, щоби жодний труп москітів-самоубивць не з'явився в горняті, доки мені його не принесуть. Ти приходиш, сідаєш навпроти мене, і в колонках раптом обривається гедотний шансон, а перші прості акорди натякають на щось добре нам знайоме. І звідки в цьому непримітному закапелку взявся коін зі своїми Давидом і Самсоном? Диво, не інакше. Але під це щемливе, зламано духе, тихе, алілуя, плакали або раптом і надовго замовкали хлопці – під цю пісню плакала я, але лише тоді, коли ніхто не бачив. Під неї ми ніколи не сумували з дівчатами. Коли дівчата сумують усі вкупі, їм потрібні шум і гам, яскраві барви, смачна їжа, весела музика і високі підбори. Але тут знову був ти, чоловік, якого я донесцями люблю, якого своїми малими руками, Хочу затулити від усіх бід і нещасть, скільки себе пам'ятаю. І ти вже не плакав, але мовчав, і в ощак щось близько тіло. Я ненавиділа жінку, яка змусила тебе сумувати. Я хотіла, щоб боляче було їй. Але згадувала вранішню недільну проповідь. І поза тамтої неділі згадувала слова, сказані про Ісуса, як Він прощав і своїм кривдникам. У цю мить я шкодувала, що пішла тоді до церкви. Але хоч би там як, ця жінка мене не скривдила, вона скривдила тебе, і я її ненавиділа, ненавиділа з усіх сил. А тихий голос священнослужителя, який зараз видавався недоречним і нав'язливим, звучав десь із середини, у ті вуха, які неможливо було затулити, і нагадував про те, що Ісус прощав усім однаково. Він відпускав гріхи тим, хто скривдив навіть не Його. І навіщо, навіщо, я туди йшла? У цьому твердженні не було благородства, не було нічого, крім пекучої, жорсткої, холодної несправедливості. Якщо тільки вважати тебе досконалим, а я знала, знала, що досконалих не буває, і що, може, скривдив цю жінку ти, а не вона тебе, і що, може, зараз її брат так само ненавидів тебе, а, може, у неї і не було брата, і не було нікого, хто міг би пригорнути її до себе, подивитися в очі і сказати, що все буде добре. Мені пригадалося, як я закохалася у того високого кавенщика з сумними очима, не красивого, але високого, пам'ятаєш? Я перестала вчитися і їла через раз. Яке безглуздя подумати лишень. І ти тоді сказав, що якщо він мене, не дай Боже, скривдить, то йому доведеться до кінця життя забути про свої жарти і перейти на історії жахів, які він розповідатиме з власного досвіду але він мене так ніколи й не скривдив. Більше того, він мене ніколи так і не помітив. А якщо й помітив, то склав якийсь жарт про великі божевільні очі, що дивилися на нього з крайнього столика студентської їдальні. Та й забув переповісти його на своїй вечірній словесній розминці. Настільки то було для нього неважливо. «Дай мені її номер». «Що? Кого?» У твоїх очах була неабияка тривога. Ти що, здуріла? Пей свій чай і не вигадуй дурниць. Вистачить мені твоїх Барбі в альбомі з марками. Ти старався віджартовуватися про старе. Ти знову зачиняв двері. А поруч не було хлопців, які могли би витягнути тебе грати в футбол. Вибач, перегнула палицю. Кажу я, винувато опускаючи очі долу. То я просто вже дуже хочу спати. Викличеш мені таксі. Сонний офіціант випрів із дверей бару і відібрав у нас кухлі, аби як протерши поверхню столу брудною ганчіркою. Ти дістав свій мобільний, і поки ви говорили, як краще назвати місце, куди їхати водієві, я вихопила з твоїх рук телефон і прудко кинулася до дверей. Забігла всередину, збила ще якогось сонного хлопця і крикнула, що мені терміново треба в туалет. Він махнув рукою кудись в глиб зали, і, поки ти зайшов досередини, я вже закрила за собою дверці. Я мала твердий намір зателефонувати яні. Якщо для ваших стосунків справді немає жодної надії, як ти ото говорив мені зі сльозами на очах, то я лише доллю останню краплю в басейн вашої втопленої любові. А якщо ти хоч на трішки помилився, принаймні спробую кинути комарику-соломинку. Алло! По голосу було чути, що ця дівчина плакала довго і багато. Не розбудила, від зніяковіння зморозила я, і злякавшись, що вона кине слухавку. Бо почула жіночий голос, швидко додала, Томата, Денисова сестра, у бідолахи вже не було сил стримувати ридання. «Як він? Де ви?» – розгублено спитала вона. Я закрилася з його телефоном у туалеті якогось бару, а він воює з офіціантом, вимагаючи ключів, напевне. Засміялася я. До її честі Яна засміялася у відповідь. «Ви у Львові?» «Угу, на Сихові». «Приїжджайте до мене пити чай. Я саме круасанів із шоколадом із горя напекла. А мій брат по дорозі до тебе мене не вб'є?» Ви ж ніби, ти вийде з туалету, ну якщо ти крім розмови зі мною не маєш там інших справ, і дай йому телефон. Я попрошу вибачення і запрошу вас на вечерю, хоча так, ми посварилися, дуже посварилися, і між нами кажучи, я все одно вважаю, що винен він. І вона зайшлася водночас сміхом і риданнями. Мені завжди страшенно подобалися люди, які не втрачали почуття гумору, навіть в істериці. Ну а потім? Потім були твої крики дорогою, смачні, але трохи засолодкі круасани. Зразу відчутно, що напечені з дівочого горя. Я заснула з милющою кицькою на м'якому килимі у вітальні. А ви, здається, говорили і плакали на кухні до ранку. Ну, а завтра буде ваша весілля. Тож бережи мені, братову, чуєш? А то замість жартів, страшні історії, доведеться розповідати тобі з власного досвіду. А як же? І Барбі замість Марок тут не обійдеться, знаєш? Пелюстковий сніг. Уночі падав дощ. Друга весняна злива В цьому році Грім був грізним блискавиці яскравими Наче з усіх сил намагалися Когось вразити Милі весняні дебютантки А потім раптом усе стихло Над ранок Хмарки стали майже прозорими Крізь них Просіювалися вранішнє сонячне Світло і тепло У саду було свіжо-свіжо А на Гобову Падав сніг. Пелюстковий Юстина страшенно любила снідати під яблунями в саду, пити цикорієвий напій з гущеним молоком і з глиняного горнятка ручної роботи. Таких горняток у них було два. Тато колись подарував їм із чоловіком, коли вони вирішили переїжджати подалі в рай, як називали це їхні рідні, гортати книжку, розгойдуватися у гамаку пестити кицьку, планувати день і молитися чомусь неодмінно пошипки. Усе це тривало зовсім недовго. Якихось 20 хвилин. Тоді сонечко піднімалося з-за пагорба, вже сильне, кругле, яскраве, і треба було йти готувати чоловікові сніданок. Юстина дуже шкодувала, що вранці не можна було спостерігати за світанковим рожево-червоним сонцем. Воно розпускалося, заховане від її очей. Зате з їхнього подвір'я видно було, як сонце сідає за полем. Вони з Тимофієм часто сиділи на дерев'яній лавці під старою сливою, що стояла на краю саду, наче вартовий, і дивилася, як воно скочується за горизонт. Сиділи мовчки, інколи тримаючись за руки, інколи обійнявшись, а інколи опершись спинами одне на одного і думали кожен про своє. Потім Юстина тихо запитувала, як минув твій день. Тимофій повертав обличчя до дружини, кліпав, не би щойно прокинувшись, усміхався і розповідав про буденні речі, поламані і зладнані машини – Ріпак, що розцвів, незвичну пташку, яку вгледів ранці в саду, поки косив траву, сусіда діда Гната, який був переконаний, що кращого транспорту, ніж кінь, ніхто ніколи не винайде, і намовляв молодого чоловіка купити в нього одного. Проте, з чого сміялися сьогодні з хлопцями в обід, читаючи газету. А потім вона розповідала йому про свій день, які квіти розпустилися на її квітнику, що було на роботі, як їй їхалося велосипедом, міськими дорогами і те, про що вона мріє. Ставало холодно, чоловік пригортав її за плечі, вони кидали останній погляд на зірки і свій сад у сутінках і йшли до хати. Кицька дріботіла за ними високо задерши хвоста і задоволено муркочучи. Але все ж найприємнішими митями весняних днів сповнювалися ранки. Юстина стояла в саду, оглядала на бубнявілі голівки квітів, щось до них стиха промовляла і відсувала рукою кицьку, що «Еч, яка нахаба!» Вперто намагалася почухати до пуп'янків свої зубчики і потертися до стебел рудою щокою. Тоді піднімала очі на дерева, намагаючись угадати, яким буде врожай цьогоріч. Пелюстки падали їй на обличчя, плечі, заплутувалися у волосі, залітали в капюшон, злітали метеликами на дерев'яний стіл під грушею, де стояло Юстина Негорня, і влаштовували собі гарячу купіль. Поміж сторінками розгорнутої на столі книжки теж умощувалося чимало сніжинок квіток. Завершивши свій ранковий час тиші, жінка йшла до хати. Виносила з кухні зварені яйця, золотисті підсмажені тости, нарізану кружальцями ковбасу, домашній сир у великій глиняній мисці, масло і абрикосове повидло. Тоді легкою ходою спускалася до грядки зі спеціями, на якій уже дрібними салатовими кущиками проростала всіляка зелень, зривала петрушки та селери, бідкалася, що кріп ще не посходив, виривала пару цибулин і несла все те до засніженого дерев'яного столу. Там готувався салат – сир, сіль, цибуля та спеції – робила декілька канапок чоловікові та собі на роботу, накривала снідання ляною шматиною, приклавши її по краях чистими камінцями, що завжди лежали на поготові, і поспішала назад до хати будити поцілунком чоловіка, а поки він уставав, мився й одягався, заварювала йому каву. Увесь цей час вона могла спокійно ніжитися собі в ліжку, Її робочий день починався з одинадцятої, а їхати з їхнього села до міста велосипедом потрібно було якихось сорок хвилин. Але Юстина ні за би не пропустила сніданок у двох із чоловіком, і він завжди казав друзям, що то була найкраща подія його дня. Коли на дворі дощило, Юстина накривала круглий стіл на веранді картатою кавово-бежевою скатертиною, Ставила посеред столу в білій простій вазі букет простих польових чи садових квітів, яких у них росло предостатньо, і готувала щось тепленьке. У такі дні в них було більше часу, оскільки молодята добиралися до міста не велосипедами, а маршруткою. Але сьогодні їй так хотілося, щоб вони снідали в саду. Земля була ще волога після нічного дощу. В повітрі відчувалася легенька прохолода, але там так неймовірно пахнуло цвітом, неначе то був не сад, а парфумерний магазин. Ні, навіть не так, наче ціла парфумерна фабрика. Зазвичай, після сніданку, вона перевдягалася, брала велосипед, фотоапарат і вирушала з чоловіком у напрямку міста. Він їхав на роботу, а вона використовувала свої вільні дві години на мандрівки сільськими манівцями, знімкувала, а вже потім робила з тих світлин листівки. Але останній тиждень їй було заборонено вдаватися майже до будь-якої зі своїх улюблених розваг. І не лише на велосипеді їздити не можна було, пити міцну каву з цинамоном теж». А ще не можна було літати літаками. Юстина саме готувалася до відрядження в Індію, короткого двотижневого, але вимріяного ледь не спелюшок. Відвідані Калькутти були її метою з глибокого дитинства. Якщо зазирнути правді в вічі, то саме заради цього вона попросила батьків віддати її до школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Згодом поступила в університет для вивчення туристичного бізнесу і вже з другого курсу почала активну роботу за професією у напрямку до здійснення своєї мети. Перші її поїздки були у світ цивілізований – Європа, Америка, Англія, останні дві країни за навчальними програмами. І все для того, щоби знати англійську так добре, щоби сміливо поїхати до Калькутти і не боятися там жити стільки, скільки заманеться. На медовий місяць вони з чоловіком вибралися до сусідньої Молдови, дивитися на виноградники і полювати за якою-не-якою екзотикою. Аж тут нарешті визріло довгоочікуване відрядження – в Індію. Того дня жінка почувалася майже Карлсоном, якому подарували ключі від Льоху з варенням. Їй здавалося, що то не велосипед її везе, а вона несе його, підтримувана власними крилами. За декілька днів у неї були квитки – а через день після того, їй здалося, що вона вагітна. За ранковим сніданком на веранді вона підвела очі на чоловіка і несміливо почала. Тимофію, я не впевнена, але мені здається, що ти скоро можеш бути татом, перебив він її і тепло-тепло усміхнувся. Вона кивнула і раптом перестала боятися. Тест показував одну смужку. Але лікарка, мамина двоюрідна сестра, чомусь казала, що відчуття молодої жінки можуть бути правдивими і наполегливо просила Юстину відмовитися від поїздки, від велосипеда, кави, навіть від насиченої роботи. Жінка звикла ризикувати, але цього разу ніяк не могла зважитися. Ти ж навіть не знаєш, чи точно це вагітність, а тут випустиш із рук такий шанс, намагалася напоумити її одна подруга. А ще Юстині Мандрівниці до свербіння в п'ятках і до трепету в грудях хотілося в дорогу до Індії. Може це не нашкодить, але чи варто? Розгублена Юстина після роботи забігла до своєї одногрупниці Оленки то була дуже незвичайна молода жінка. Юся пам'ятала як Ле, так вони називали одна одну, малювала під час пар і перерв різних смішних чоловічків, звірят, замки та химерні дерева на полях своїх зошитів для конспектів. Вона завжди була невимовно світлою і доброю і неперевершено вміла мріяти. Її малюнки згодом ожили, Ле стала художницею-ілюстраторкою дитячих книжок. А ще в неї була причудесна п'ятирічна донечка із золотавими кучериками. Ле точно мала знати, що їй робити. Оленка запарила м'ятного чаю і попросила свою маленьку принцесу принести гості домашніх пиріжків із кухні. Тоді схилилася до Юстини і взяла її за руку. Усміхнулася так само тепло, як Тимофій і лікарка, тітка Марійка, коли в них зародилася думка про можливу юстинчину вагітність. Слухай, навіть одне сподівання на це вартує пожертв, повір, дорога тебе ще покличе, але якщо зараз тебе кличе щось важливіше, не пропускай це повз вуха. До кімнати саме забігла рум'янощока Євангелинка, найкраще підтвердження маминих слів. Юстина усміхнулася малечі і взяла до рук гаряча горня. Це завжди її заспокоювало. Вона згадувала оленчені слова, сказані колись давно, коли вони з Тимофієм зібралися продати квартиру в місті та переїхати жити до села. З них часто кепкували друзі і крутили пальцем біля скроні, Застерігали, лякали і усіляко відмовляли. А що, коли нічого не вдасться? А що, коли доведеться повертатися? А що, коли грошей не вистачить на купівлю нової квартирі і ви залишитеся без даху над головою? Хай би раптом не вдалося, але спробувати варто неодмінно, запевнила їх тоді Оленка. Якщо щось поставите на мет у нашій вітальні, я обставлю його вазонами, і вам буде здаватися, що ви в селі, але лише після того, як ви спробуєте здійснити свою мрію насправді, а не так, буцім, сміялася вона. Але саме носила Євангелинку, і свято більше, ніж будь-коли, вірила в дива. І все їм тоді вдалося. Тож Юстина була схильна вірити подрузі. І, взагалі, як вона зауважила, щасливі люди переважно були сміливими настільки, щоб вірити у втілення великих мрій – своїх і чужих. І навпаки, сміливці, які наважувалися йти слідом за мрією, були щасливими людьми, ну але однозначно була прямим доказом цієї теорії. Після тієї розмови Юстина повернулася до села – перед тим навідавшись у книгарню і прикупивши стосик книжок, які давно хотіла прочитати і на які все бракувало чи то часу, чи коштів, і попросила чоловіка привезти їх після роботи додому. А ще відмовилася від поїздки і сказала на роботі, що декілька тижнів попранцює дистанційно. Сьогодні їй було чим себе зайняти, вона провела рукою по волоссю зібрала рожеві пелюстки, що щедро насипалися туди з дерев, і усміхнулася чоловікові, який так зосереджено ласував наїдками. Тоді провела його на роботу, розвісила гамак поміж грушею і яблуною та вляглася на нього, поклавши подушку під голову і вкрившись картатим вовняним пледом. Щойно Юстина хотіла взятися за читання, як кицька вискочила на гамак, і вляглася поруч, перешкоджаючи Будь-яким спробам господині Зануритися в книжку За хвилю почав накрапати Дрібний дощик Але ні її, ні кішку він не тривожив Густа крона дерев Затуляла від дощу А вітер так приємно розгойдував Гамака І лише коли дощ ущух А вітер натомість піднявся Тріпаючи мокрим листям І розсипаючи бризками довкола Юстина зі своїм рудим хвостиком пішла до хати, годувати обід і пекти коржику Тимофію до вечері. І поки солодкий дух випічки гуляв кухнею, вона сиділа на витисаному чоловіком стільці і думала про те, скільки всього змінилося за останні роки. Якщо раніше їй неодмінно потрібно було, щоби Тимофій говорив із нею – Слухав її історії, дивився її листівки, був із нею без перестанку, не зводячи очей і не кліпаючи, то зараз їй вистачало думати про нього, дивитися, як його вправні пальці витісують щось із дерева, готувати йому сніданки та вечері і тримати його руку, коли сонце ховається за обрій. Вона навчилася виявляти свою любов піклуванням і тим, що просто була щаслива поруч із ним. І він це добре знав, особливо через те, як він сам зізнався, що в будь-яку пору року, за будь-якої погоди, у будень чи у свято вона вставала за півгодини до його пробудження і готувала йому сніданок. Юстина не знала, що буде далі. Чи справді це її очікування, чи вдасться Тимофію розвинути власну справу, чи навчаться вони згодом обробляти свою землю, чи випаде їй ще нагода поїхати до Калькутти, але це її зараз не хвилювало. Тут, на її кухні, у саду, у затишній спальні, у маленькому кабінеті бібліотеці на горищі, на веранді у вітальні панував спокій. Знаєш, Ле, Писала вона електронного листа своїй подрузі-натхненниці. «У місті якийсь безперервний потік думок, думок, думок, а тут натомість безперервний потік вдячності, вдячності, вдячності і довіри. Саме тут до мене прийшло усвідомлення, що творець, який піклується про смішних зелених синичок і непривітних чорних раків, не забуде й нас» то навіщо мені хвилюватися? У відповідь Оленка надіслала малюнок. безтурботного, беззубого малюка, що сидів на великій перині, схожій на хмаринку, і малював якісь закарлючки на карті світу. Замить надійшов ще один лист від Ле. Там був малюнок Євангелинки «Квіточка для тітоньки Юсі». Юстина спробувала попрацювати, але її улюблена муркотлива нахаба пробралася до кабінету, вискочила на стіл і вляглася на клавіатурі, ліниво примруживши очі. У саду була справжня весна. Хто в таку пору сидітиме перед монітором? Жінка обкутала плечі шарфиком і вийшла на вулицю, щоб сповна насолодитися тишею. Сад Радісно привітав її, осипавши весняним конфетті. Передсмак весни Щойно, передсмак весни, З'являється в повітрі, дівчата забувають про обережність та існування будь-яких правил. Вони вмикають жваву і завжди таку літню французьку музику у навушники, взувають легке весняне взуття на підборах, щоб у такт улюбленим композиціям вистукувати, стверджуючи стакату по бруківці, яка вже встигла прорізатися з-під снігу, і тішить жителів повеснілих містечок не менше, ніж прорізати, Кроліски і крокуси в садах і парках, а ще дівчата надягають барвисті шарфики й хустки, виймають із чарівних скриньок великі яскраві сережки і браслети, забувають шапки вдома, а голову десь в передостанньому дні зими і безперестанно танцюють, ледь прокинувшись у ліжку, від ліжка в душ, у душі, з душу, на кухню, розсипаючи навколо бризки води, з кухні із кавовим горнятком у долоні, до шафи з кольоровим одягом, тоді вулицями на навчання чи роботу, з навчання чи роботи, до парку, з парку, до кафе, на чаювання з подружками, з кафе додому, де можна танцювати весь вечір, а тоді падати в м'яку постіль і танцювати навіть у вісні. Бабусі зі жменями букетів виходять на роги вулиць і бажають щастя і палкого кохання кожній парі, що проходить повз. Вуличні музиканти виносять свої скрипки, баяни й гітари, мостяться десь на залитих сонцем місцинах центральної площі і передають усім мешканцям міста закодовані у звуках телеграми від весни. Задоволені й страшенно ліниві коти виходять на двір і влягаються коло музикантів. Коти меломани, коти тепломани, коти весномани У вітринах магазинів, книгарень, кав'ярень і навіть аптек З'являються веселі інсталяції з квітковими мотивами Що теж нагадує про близькість весни З гір сходить сніг, річки скидають із себе кригу Так само рвучко, як змії, скидають на бридлу і поторсану стару шкіру чи метелики випростовують крильця, вивільняючись із обіймів за малого вже для них кокона? Для річок, правда, замалим являється не лише льодовий кокон, а й рідні береги. Вони виплескуються, витікають, розбігаються струмками, інколи забігають у місто, цікаво заглядаючи у вулиці, які їм ще позавчора заступали високі стіни будинків, ловлять перехожих за ноги і нагадують про те, що мене ще зовсім небагато часу, і мокре зараз взуття стане геть непотрібним, і можна буде ходити босоніж, лежати на траві, мружитися від сонця, жувати травинки та вгадувати якого ж то баранця транслюють саме тепер на небі з кучерявими хмарками. А поки з міста поволі зникає монохром, сповзає втомленим розмореним снігом зі стріх, і тепер замість білого-білого-білого світу пташок, що саме розгаласувалися і усіма можливими оркестрами і вуличними танцями вітають весну, зустрічають червоні і шоколадні дахи. Навесні починаються застуди, нежиті, авітамінози. Навесні легше заробити почервонілість над верхньою губою і задирки колонігтиків. Але навіть мами не читають лекцій і не сварять за перше апчхи. Лишень просять пити гарячий чай і надягати теплі шкарпетки. Мами чудово знають, на весні в розумі не затримується жодна порада, крім тих, які зачіпають серце. А гарячий чай і теплі шкарпетки – це саме те, що треба, щоб і серцю потеплішало, і голова не боліла. Словом, перед смак весни з кожним днем усе повніший. Я ще не встигла зовсім-зовсім перейнятися ним, але, здається, щось усередині стало туди, де мало бути. Пізньо зимовий щем у серці зник. Натомість повернулися радість і натхнення. Я вже мрію про те, як даруватиму весну найдорожчим друзям за філіжанкою кави з горіховим сиропом. Скучила за читанням на гамаку. А ще далека дорога знову кличе. І це для мене чи не найпевніший сигнал про те, що весна вже просто таки за рогом. Близько-близько. Провінційне бачення великого міста. Поруч струменіли тоненькою цівкою люди. Вона ще не дійшла до великої підземної печери, з якої народ валив просто таки фонтаном, тому встигала роздивлятися кожного перехожого, уважно вивчаючи, докопуючись. Вони її погляду чомусь не помічали, Звичні, мабуть, у неї вдома перехожі завжди обмінюються такими поглядами, нехай і різних відтінків, хто оцінює, хто милується, хто, як вона, вивчає, але там люди помічають один одного, а тут – ні. Молода і дуже вродлива панянка пройшла повз неї, впевненим, чітким, ледь не армійським кроком. Сірі тони ділового костюму, матова помада, ледь підведені вії, У неї дуже чуттєві губи і надто зосереджений погляд. Брови ледь сунуті на перенісці. І нащо жінці з таким поглядом такі губи? Вона все одно використовує їх не за призначенням. Кар'єристка, а могла б стати ідеальною дружиною. Жінки з такими губами – Завжди дуже ніжні та вічно закохані дружини Завжди, якщо вони не кар'єристки Чоловік з елегантною зачіскою Каштанове волосся пересіяне севиною Дорога сумка, дороге взуття Дуже доречне вбрання Дивиться під ноги, погляд зосереджений Аналізує У нього добрі очі Здається, він такий щасливий На нього вдома чекає сім'я Якщо в чоловіка такі добрі й спокійні очі, в нього обов'язково є надійна опора. Дуже впевнений у собі молодик, ледь задерте підборіддя, крикливо дорогий костюм, вишуканий з кольоровим галстуком. Крок із трохи лишень помітним підскакуванням, певен, що переверне гори. Юний оратор, о так, видно, як рухається його кадик, повторює якусь промову, стоптане взуття, велика сумка, якийсь рекламний агент. Зазвичай вони нічого суттєвого не кажуть, але плетуть пафосні фрази. Задаваки, так, або просто намагаються такими здаватися. Оце би роздивитися його душу, але він швидко поскакав далі. Дівчина з сяючими очима і рожевою помадою. Розглядає верхи будинків, розглядає небо, Закохана, зовсім юна, зовсім ще не вишколена життям. Вона викликає усмішку і жалість водночас. Чому? Леся не знала. У цьому великому місці все було якесь не таке, не справжнє, може, або просто незрозуміле. Кав'ярня... Тут каву готують за п'ять хвилин, а замовлену випічку вимають просто з холодильника. Усе на швидку руч. Леся зайшла і сіла на вільне місце в закутку. Туди треба було йти повз декілька столиків, а це для жителів міста занадто далеко. Вони окупували ближчі столики, завжди поспішають, та ще й уранці. Молода пані швидко вбігла і попросила кави з собою в пластиковому горнятку. І побігла. Рух, рух, рух. Люди читають у метро електронні книжки, спілкуються з рідними телефоном, їдять вулично-фабричну випічку. Шкідливу, звісно, але коли вони лягають у лікарню з гастритами, то, може, вперше мають час на життя коли е, можна приймати не електронних і не телефонних відвідувачів, читати паперові книжки і пити заварений зі справжньої шепшини чай. На Лесю вперше звернули увагу офіціантка з таким самим оцінюючим поглядом, як літній тітоньки вдома. Так, вона буде каву з молоком, нехай не справжнім, але молоком і сирник, так. Хоч і сир тут, напевно, китайський, хімічний, але нехай. Ще раз Леся обмінялася з дівчиною поглядом. Вона намагалася прочитати її душу, а дівчина оцінювала її одяг і, можливо, говірку. Неважливо, що, вона її помітила, і Леся їй не сподобалася. Леся була чужою для цього міста, і це місто було чужим їй. Красивим, так. Величним, так, але чужим, холодним, непривітним, сповненим гамору і пластиковості, підробок, кава смакувала, сирник теж, вони були з призмаком чогось награну автентичного, Леся сама чудово пекла і добре знала, яка на смак справжня випічка, проте, все було так легко, так швидко, може, і вона би призвикалася до такого життя, такої їжі. Вона заплющила очі і спробувала уявити себе тутешньою. Тутешній інтер'єр її дому, тутешній її гардероб, тутешню їжу і тутешню роботу. Проте крізь надумані образи, що секунди чіткіше проступали справжні рідні її. Її хатинка на краю села, Її дерев'яна хвіртка і садок, І лавочка під яблуною, Дерев'яна, без різьби, без жодних прикрас, П'єц, у якому треба палити дровами, Великі круглі горнятка, Чаї з м'яти, шепшини, бузини, Без усіляких там заморських забаганок, Її канапа і етажерки з паперовими книжками, Кішка, яка щороку приводить малих кумедних кошенят. Її родина, що живе за кілька хат. Її маленькі учні непоказної сільської школи. І її незмінна плетена хустка на плечах. І такий самий плетений берет. Офіціантка забрала пусте горня і тарілку. Леся залишила гроші та вийшла з кафе. Сьогодні ввечері вона повертається додому. Туди – «Де ще живе життя?» Про думки над духм'яним горнятком Найцікавіші думки приходили до неї несподівано. Вони стукали у двері саме тоді, коли їй було ну якось трохи незручно їм відчиняти – Наприклад, вона саме куталася в затишні чоловікові обійми, і їй не надто хотілося запрошувати цікаві думки в гості, пропонувати чай чи каву, до речі, про чай чи каву. Найцікавіші думки часто ще навідували її саме тоді, коли вона тримала в руках горня, бокал чи філіжанку, наче ці маленькі вмістилища рідини були якимось магічним магнітом. А це бувало не так уже і рідко. Щойно прокинувшись, вона сомно випростовувала ноги, знімала чоловіку в руку, щоб плітало її тіло, цілувала його в ніс, дивилася, як він морщиться, а тоді, усміхаючись, ішла до плити заварити собі м'ятного чаю. Велика кімната, що слугувала їм і вітальнею, і спальнею, і переходила відразу в кухню, і сидячи за барною стійкою, Віра могла водночас слухати мирне чоловікове посапування і розглядати котів і квіти за вікном. Велика кімната, що слугувала їм і вітальнею, і спальнею, переходила відразу в кухню. І сидячи за барною стійкою, Віра водночас могла слухати мирне чоловікове посапування і розглядати котів і квіти за вікном. Потім вони виїжджали зі свого маленького селища, і вона завжди заварювала каву на двох у паперовій горнятка в дорогу. Поки чоловік вів машину, Віра милувалася враннішніми зворушливими краєвидами за вікном. Слухала рок-н-ролл і думала цікаві думки, забуваючи зловити бодай котрусь за хвоста. Велике місто виглядало з-за котрусь мальовничого пагорба, і Віра якось підсвідомо згорталася в клубочок, затуляла краще шию шарфиком і виставляла голочки, наче їжачок. Віра не любила великого міста та його сірості. Але чоловік висаджував її біля самого центру та їхав заробляти гроші. А їй до роботи залишалося ще цілих дві години. Вона могла, звісно, спокійно відлежати тих дві години вдома на канапі, але як чуттєва жінка на у розумному чоловікові, Втрачатиме можливість ранкової майже прогулянки. Ну, добре, проїжджанки з коханим, а потім тлумитися в переповнений маршрутці лише заради того, щоб поспати зайві дві години. Тільки новіра заходила до улюбленої, хоча зовній непримітної кнайпи і сідала за уподобаний столик, який щоранку в такий час пустував, ніби дожидаючи саме її, оце відчуття внутрішньої зіщуленості яке виникало при в'їзді до міста, розвіювалося за чайною парою і тануло між запахами свіжих млинців і круасанів. Поторсаний диванчик шоколадного кольору по-домашньому поскрипував, коли вона вмощувалася на ньому. Знайомий офіціант підморгував. Улюблена офіціантка підбігала перекинутися словом про те, що вже зійшло на клумбі і який новий фільм зворушив до сліз. Вони бачилися лише послідки.